שמואל ב', פרק י"ד וידע יואב בן צרויה, כי לב המלך עליו שלום. וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל, ואל תשוכי שמן, והייד כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה.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 ויכה האחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויומרו תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. וכיבו את גחלתי אשר נשארה, לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך,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 להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שפחתך, יהיינה דבר אדוני המלך למנוחה. כי כמלאך האלוהים, כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע. ואדוני אלוהיך, יהי עמך. ויען המלך ויומר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה,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 הנה שלחתי אליך, לאמור, בוא הנה, ואשלחה אותך אל המלך. לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם. ועתה, אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והם איתני. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו. ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך. וישק המלך לאבשלום.